Dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Je 14. februára 2025, je to deň svätého Valentína, ale nebudeme sa o ňom rozprávať, ale v relácii s Harabinom nielen o práve sa budeme rozprávať o aktuálnych politických, ale aj právnych udalostiach, ktoré sa dejú na Slovensku. a čiastočne aj vo svete. Reláciu prednahrávame, od mikrofónu vás pozdravuje a reláciou bude sprevádzať Michal Albert. A keďže reláciu prednahrávame, tak nebudete môcť telefonovať ani naživo sa pýtať svoje otázky, takže to potom o mesiac budete mať možnosť. Ale teraz ho tu máme prednahratého, alebo teda ideme si ho prednahrať a budeme sa pýtať na tie aktuálne veci, ktoré sa dejú. Takže vítam doktora Štefana Harabína, pekný deň. Teda pekne večer. Pozdravujem všetkých vašich e, poslucháčov, aj vás, pán redaktor štúdií. Ďakujem. Máme svetového Valentína. Vy nejako špeciálne riešite tento sviatok? Ja to takto registrujem, že existuje, ale nejak zvlášť vo vzťahu k nemu ne, nekupujem kvety manželke, jak na den matiek alebo alebo MDŽ, alebo naredeniny, meniny, den sovaša, ale Valentína, tak to... Tejto... No, tak ja, ja, ja, ja nie som ako LGBT orientovaný, tak ja k Valentínovi nič necítim. V tejto súvislosti si dovolím pozdraviť jednu našu poslucháčku, ktorá má pred pár dňami stretla pozdravuje všetkých ľudí, ktorí robia okolo rádia, tak ja som pozdrav samozrejme odozdal, všetci ľudia ďakujú za ten pozdrav teda tým, ktorým som odozdal a zároveň pozdravujeme teda túto posluchačku z Bratislavy. Pozdravujem rovnako. No, máme tu viaceré veci, ktoré sa udiali od toho, ako sme sa posledne stretli. Najviac asi zarezonoval ten údajný štátny prevrat, ktorý má nastať, alebo teda ktorí vládne síly odhalili, alebo teda tajná služba ho nejakým spôsobom identifikovala. A teraz na základe toho prišlo k ďalším politickým hartýrkám, naťahovačkám. Ako vnímate celú túto udalosť alebo tieto udavosti, ktoré nastali pohľadne tohto štátneho prevratu, ktorý má nastať? Pozrite, pán redaktor. Niektorí ľudia rozlišujú politiku, právo. A niekedy sa to celkom ako odliši nedá. Lebo keď sa začali hovoriť o štátnom prevrate, no tak to má rovinu trestnoprávnu. Čiže už sa, musíme, už sa musíme baviť o práve, dokonca v rovine trestného práva, v rovine trestnoprávnej zodpovednosti, v rovine konkrétnych krokoch, ktoré urobili nie pán Fico alebo pán Gášpar, alebo pán Šimečka alebo pán Matovič cez demonstrácie alebo pán Fico cez tlačové konferencie. Ale v rovine konkrétnych rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní tak tejto oblasti rozumiem zvlášť, lebo 40 rokov som robil trestného sudcu s trojročnou prestávkou, kedy som bol minister správodlivosti, ale aj keď som bol predseda, najvyššie predseda súdnej rady, tak vždy som pojednával, hej, na rozdiel od dnešných funkcionárov, predseda súdnej rady ani podpredseda vôbec nepojednáva, hej ani posledný predseda Najvyššieho súdu. No ale in medias do, do roviny toho, čo tu prebehlo a čo bolo predmetom intenzívnej komunikácie na úrovni parlamentu, úrovni vlády, úrovni na úrovni SIS, na e, úrovni e, demonstrácií, či v Košiciach, či v Bratislave, alebo v iných lokalitách. Tak odpichnime sa od toho, čo sme všetci počuli, aj čo ja som počul, pretože ja správu SIS k dispozícii e, nemám, lebo bola utajená. Ja som nebol na rokovaní parlamentu, ktoré bolo o odvolávaní predsedu vlády, nakoniec bola utajená čas a teda informácie tam, ktoré odzneli, sú iba v úrovni poznania tam pritomných poslancov. Ja som počul tlačové konferencie, kde pán Fico hovoril, že sú zaznamenané a sú konkrétne informácie o konkrétnych expertných skupinách zo zahraničia, zo zahraničia, ktorí v spojení s našimi mimovládkami a v spojení s opozíciou pripravujú okupáciu vládnych budov. Tak rozoberme to zase do detajnej polohy. U mňa potom pri tomto o, slovnom pomenovaní musí jasne ísť ne o konkrétnych expertov, zo zahraničia, ale o konkrétnych páchateľov trestnej činnosti zo zahraničia. Pretože keď niekto pripravuje okupáciu vládnych budov, tak to je trestná činnosť. Trestná činnosť vysokého stupňa spoločenskej nebezpečnosti, lebo ide o rozklad štátu. Lebo keď má ísť o okupaciu vládnych budov, ide o rozklad štátu. No... Ja považujem toto zatiaľ, hej, lebo iné nemám k dispozícii za uh, mediálno-politickú frašku, pretože uh, keby to tak bolo, hej, tak keď je tam 50-60 týchto expertov zo zahraničia a, a, a našich, z našej strany kooperujúcich spolupracovníkov, no tak ako minimálne už 10 ľudí. Minimálne 10 ľudí malo byť trestne stíhaných väzobne. Ke keď idú okupovať vládne budovy a na druhý deň, ani na tretí, na štvrtý a už je týždeň či dva od toho, nikto nie je trestne stíhaný, ani, nie že väzobne, ale ani trestne stíhaní, my nevieme. No, no uh, Moment. Volá, uh, prosím? Ešte raz, lebo som zabudol mať mikrofón, že oni nemôžu, teda vládna moc nemôže ovplyvniť prácu prokuratúry, súdov, že čo, čo oni v tejto veci vykovojú. No ale tak veď mali informáciu o tom, že, že ide o chystanú okupáciu vládnych budov. No tak keď takú informáciu mali, tak ju mali od orgánov, činných v trestnom konaní alebo od tajnej služby. Alebo potom si ju vymysleli, pretože keď to povie premiér v prítomnosti ministra vnútra, v prítomnosti šéfa SIS, tak prečo ne informuje aj, keď, keď je to pravda, o následných krokoch, o trestnom stíhaní? Tak ako môže <tížiť> premiér republiky povedať, že sa chystá okupácia vládnych budov a nie sú trestne stihané, no tak potom si to vymyslel. Čiže jak to mám ako trestný súca sa chápať? Alebo potom necháva bežať na ďalej štát, hovoríme, lebo aj pán Fico je reprezentant štátu, aj oni sú reprezentant, čiže ten štát nimi reprezentovaný potom nechajú bežať prípravu trestnej činnosti do polohy alebo do štádia dokonania. Ja zaregistroval som niektoré e, udalosti, viažúce sa k tomu, že boli nejaké osoby vykazané. A ako páchatelia môžu byť vykazaní? Veď keď ty vykážeš páchateľa, že je cudzinec dajme tomu na Ukrajinu asi, je, bo tam sa často hovorilo, že to malo byť pripravované v spolupráci s rozviedkou hej, ukrajinskou. No dobre, keď boli vykázaní, tak neprestalo nebezpečenstvo štátneho prevratu, lebo keď ich vykázali cez ČOP na Ukrajinu, No tak oni prídu na Slovensko pokračovať v príprave okupáciu vládnych budov cez zakopané alebo cez Katowice Pre mňa nie je priateľný e, ani argument e, viažúci sa k tomu, hej, že oni mali diplomatické krytie. To znamená, že diplomati sa stali páchateľmi trestnej činnosti vedúcej k rozkladu štátu. No tak... E, v takom prípade štát, keď je to pravda, v takom prípade štát má tiež právnym poriadkom predpokladané postupy. Zase sa bavíme o práve. No tak keď tu osoby z Ukrajiny, dvaja, traja, ja neviem, mali diplomatické krytie, no tak urobím tlačovú konferenciu, pozvem si. Čo robil Blanár? aj s ministrom vnútra. No tak pozveme si ambasádora Ukrajiny. Ako je možné, že tento človek má váš diplomatický pas a tu pácha e, trestnú činnosť? Okamžite musí nasledovať e, e, rozhodnutie o personenom gráta, protest. Ukrajinskej ambasáde, keď to boli Poliaci, tak Polskej ambasáde, hej, keď to boli e, Moldavci, tak Moldavskej, keď to boli Nemci, tak Nemeckej. Zaregistrovali ste, pán redaktor, také niečo. Ja netvrdím, že ultraliberáli majú snahu povaliť túto vládu. Veď ako... To sú všetko Sorošoví mopslici, ktorí nechcú nič fungujúce na Slovensku demokratickým spôsobom. Ja o tom nepochybujem, že, že chcú. Že chcú Ale neznamená, že ide o štátny prevrat v tej polohe, ako nám to tu e, mediálno-populisticky ponúkal pán Fico. Ej? Bavme sa o práve. Pán redaktor, bavme sa o práve. Ja viem, ako funguje štát. Viem, ako fungujú policajné zložky. Viem, ako funguje prokuratúra. Viem, ako fungujú tajné služby. Veď som e, bol ministrom spravodlivosti, podpredsedom vlády pre e, legislatívu a chodili mi aj z titulu tej zastávanej funkcie všetky zvodky, tak ako e, mám dostatok skúseností a poznatkov ako to je a ako to má byť. Čiže e, ja myslím si, že som to dostatočným spôsobom e, vysvetlil, že to čítam hej, vzhľadom na následujúce okolnosti po tých tlačových konferenciách, že to bolo divadlo. No a čo hovoríte na ten argument, ktorý teda oni hovoria v prospech toho, aby sa čo najmenej informovalo? lebo by sa tým dala zbraň práve do ich rúk, mali by možnosť zahľadiť stopy a tak ďalej, že proste snažia sa čo najmenej o tom informovať, práve aby orgány činné v trestnom mohli nerušene konať v tejto veci. No ale, pán redaktor, veď ja vychádzam z toho, čo povedal pán premiér. Máme informácie o tom, že... Konkrétne skupiny expertov zo zahraničia pripravujú okupáciu vládnych budov. A keď aj tu nie sú prítomní títo konkrétni experti, keď pripravujú štátny prevrad a rozklad štátu, tak sú trestne stíhateľní aj v neprítomnosti a musí byť voči nim začaté trestné stíhanie. Ako? Ako? O ktorom sa musí informovať. No, tak ako, sa... e, viete, keď je, začnete trestné stíhanie voči konkrétnej osobe, tak je to rozhodnutie o vznesení obvinenia a to je verejná listina. Mm. Ej, každé rozhodnutie ej, o, o vznesení obvinenia je verejná listina. A, a zvlášť v smere, ej, keď ide o štátny prevrat, ej. No tak ty môžeš zverejniť všetko, aj pri dodržiavaní e, princípu prezumcie neviny, A už zvlášť, hej, keď, keď sme vykázali konkrétne, lebo takto to bolo tu povedané, sme vykázali konkrétne osoby, mali diplomatické krytie. Tak čo nám bráni? zverejniť, že ide o tie a tie osoby? Čo nám bráni? Dobre, to bolo ešte v tej inej veci ohľadne prípravy teroristického útoku Kú, na krytiskú infraštruktúru. No, no tak ale keď toto urobíte, že vy iba ho vykážete, tak e, tým pádom štát stráca dôveryhodnosť aj sladiska bezpečnosti, pretože ten páchateľ vie, že má diplomatické krytie ej, a, že to a nič sa mu ďalej. nestalo, tak, e, tak to je motivácia u druhých Hej, páchateľov, jak som vám povedal, cez Katovice, e, he, he, cez Nový tark. A, a cez Zakopane, že tu prídu, viete, e, pri odhalení trestnej činnosti sa im e, maximálne môže stať, že budú vykazaní a zakrie sa to pod hlavičkou diplomatického krytia. A vy si myslíte, že... Hoci ktorý štát nepocitoval by ako totálnu újmu, keby jeho diplomat bol verejne odhalený ako personálnán grát, alebo pripravoval trestnú činnosť, len má diplomatické krytie, že to je na radosť toho, ktorého štátu, ale tým pádom si Slovenská republika získa rešpekt. Hej, a takto? Potom je tu priestorom hej, posobenia nejakých rozvedčikov pachateľov trestnej činnosti pod diplomatickým e, krytím, pretože republika nereaguje, Slovenska, tak, ako sa adekvátne očakává hej, od každého suvereného štátu. To asi potom súvisí... Jednak s tým, čo teda robí ministerstvo zahraničných vecí, lebo to by mala byť jedna z úloh, čo by malo toto ministerstvo robiť, lebo niektorí sa možno aj pýtajú, že na čo je také ministerstvo, že to sú len nejaké recepcie, podávanie rúk, fotenie sa, hej, ale práve aj toto by mala byť činnosť ministerstva zahraničných vecí. No to už je kooperácia ministerstva zahraničných vecí s ministerstvom vnútra, s, s policajným prezidiom orgánmi činmi v trestom konania a tak ďalej. Ako... A súvisí to aj vlastne so stavom v justícii a v súvislosti s tým stavom, ktorý vy dlhodobo vlastne kritizujete a pomenúvate veci tak, ako sú. Teraz vyšlo najavo, že nejaký sudca bol predtým pokrovým hráčom, nejakým profesionálnym pokrovým hráčom, ani som nevedel, že taká funkcia alebo taká možnosť existuje. A teraz vyšlo aj iné odhalenie, alebo teda vy možno teraz priamo prezradíte aj iné odhalenie, nie o sudcovi, ale o prokurátorovi. Ak môžete o nám viacej. Podrite, eh, od určitého obdobia, a na tom má podiel nie len pravicová vláda eh, Radičovej, ale aj eh, vlády pana eh, Fica, kedy na postoch ministra eh, spravodlivosti bol Borec, Žitňanská, Gál e, a ďalší, aj za ministerstvo, potom za Matovičový, e, to bol ten e, za KDH Karas. Karase a ombudsmanka, ako už v Odorovej vláde. Sa tu nastolil trend prijímania do personálneho stavu e, sudcovského, prokurátorského, aj vyšetrovateľského taký, že rozhodujúci vplyv na konkrétne osoby z hľadiska ich kadrového profilu majú mimovládne organizácie. Pokiaľ som bol minister spravodlivosti hej, do 2009 a potom ako predseda súdnej e, rady, ešte 2014, ale tam už bol ten vplyv nižší, pretože to bolo u boreca, hej, tak ja som nepripustil mimo do žiadnych e, výberových komisí na výber e, súdcov alebo aj prípravu súdcov, už nehovoriac že mimolatkári sa dostali do disciplinárnych senátov a takto, takto absolventi rôznych serešových kurzov, serešových seminárov, serešových konferencií, serešových štipendií sa dostali, sa dostali do, do kadrového korpusu policajného vyšetrovateľského E, prokuratorského a súdneho. A samozrejme, že ten výber sa zmekčil v tom smere, že dostať do pozícií e, súdcov, alebo aj prokurátorov, ešte opakujeme, hej, to je majme na Kandrovi teda kadrový korpus policajno-vyšetrovateľsko-prokurátorsko-súdcovi, o tomto rozprávame, aby sa dostali osoby vy-de-ra-tel-né... Pretože momentálna politická moc a držitelia politickej moci situačne potrebujú vynášať konkrétne rozhodnutia v tom smere, že by sa plnila politická objednávka, v tom smere, aby v prípade politickej potreby alebo aj inej potreby, aj oligarchickej potreby, Konkrétna osoba urobila šierneho biele. No a na toto, na, na toto sú ideálne osoby, ktorých, ktorých životopis ukazuje slabé vydierateľné miesta. A keď toto... Hej, je v informačnej databáze subjektu, ktorý vyberá sudcov hej, cez MBU alebo aj, aj cez SIS, alebo, lebo SIS dá vás práve MBU. No tak ako, áno, dostaneme ich tam. Ja som so zdesením zistil, že som bol na o náhrade Škody hej, s Ministerstvom spravodlivosti a, a sudcom je bývalý profesionálny hráč pokru. No tak pán redaktor... Viete, to už vyhazovať z baru má vyššiu kredibilitu, Ve to je vy, vyderateľný človek. A pojednávame, pojednávame a on, keď e, argumentujem určitým právnym stavom, judikatmi jej e, ústavného súdu, tak on preruší pojednávanie za účelom, aby zistil, či platí právo platné. No a on no nezistil, on telefonoval svojmu tutorovi, ako má rozhodnúť pri prerušení. Ale to bolo verejne, že to ste vedeli, počuli? No verejne, veď verejne prerušil. My sme museli všetci zvon, von. Za akým účelom? Tak, Takýto sú... Ja som za 40 rokov v živote neprerušil pojednovanie za to, že by som zistil, či platí právo. Ale počuli ste ten telefonát? Alebo... Ale jak som ja mohol počuť... Veď všetci sme museli ísť z procesnej strany vonku. No ale on za akým účelom? Tak, tak čo si ja mám myslieť o takom sudcovi hráč na oboj? Tak len telefonoval e, svojmu, e, svojmu tutorovi, ako mám rozhodnúť, či môžem tak rozhodnúť. Veď ide o vážnu, e, vážnu kauzu. Veď podstata je, jak ty môžeš odročiť pojednávanie, aby si zistil, či platí právo. No, ale tak no... ako, bol, ako, ako sa pripravoval na pojednávanie? Ale... Ako sa pripravoval? No, on je tak vydierateľný, že riskoval aj, aj takéto totálne fopa. A ako... Lebo... keď prerušil, tak aj dal dôvod, prečo prerušuje, Nie, povedal? Nie, pre... prerušuje. Prerušuje aby, to, zistil, aby zistil, že právo, Hej, že on, on si potrebuje niečo zistiť. Nepovedal čo? To to povedal, že musí Hej, si zistiť, No, on si potrebuje niečo zistiť. No, tak buci neštudoval spis, ako si sa pripravil na pojednavanie? Hej, či právne, či skutkovo, ako si sa pripravil... A to ešte bol vytýčený termín prvýkrát, pán redaktor. Po šiestich rokoch prvé pojednávanie. To je funkčnosť justičného. Veď ja som skrátil súdne konanie z troch rokov pravoplatného, už z krajský súd skončeného na 10 mesiacov. A ja som dostal prvé pojednávanie od podania žaloby po šiestich rokoch. A hráč, manželka moja sa smiala, keď som prišiel domov a mi hovorí... Ona mi to pripomenula. Pamätám si, že keď si prvýkrát bol predseda Najvyššieho súdu, hej, tak viackrát si kritizoval hej, a verejne, že predsa nie je normálne, aby v policii e, boli hráči na hoboj, hráči e, e, e, na jazz, geodeti, hej, železničári, železničári, hej, lebo však ako policaj, musí mať policajnú akadémiu, hej, že toto si vtedy kritizoval. A, a, a čo vo vzťahu k tomuto novému poznatku? Lebo dobre, hráč na hoboj v policii ešte mohol mať nízku úroveň profesionality, ale nebol vyderaný, lebo to, že niekedy hral na hoboj, to nie je dôvod na jeho vyderanie. Ale po desiatich rokoch my, my zistujeme, že do, do sudcovského stavu sa dostane profesionálny hráč pokrú. No a, a, a so vzdesením napríklad, hej, som včera zistil, že Žilinková generálna prokuratúra menovala do pozície prokurátora krajskej prokuratúry v Trnave 25. januára Petra Repu. Peter Repa odvtedy je prokurátor Krajskej prokuratúry, bol právoplatne odsúdený za zlodejinu, za vlámáctvo na zdravie. Ďakujem pekne. Za vlámačstvo, páne, Ale on v 2017 roku Čižnárom bol prijatý za prokurátora okresnej prokuratúry. Ako pozrite, ja si vždy myslím, že mňa už nik, nič nemôže ako horšie prekvapiť, hej, keď som išiel z tej pojednavačky e, z, Petržalky, e, z Petržalky na me, e, Mestský súd 1. A to je rozdelené organizačne teraz, hej, ako civilné veci sú na jednot, Mestský súd 4, trestniaci Mestský súd 1. No. Že ako hráč, hráč na poker. A včera zistím že prokurátorský talár od 2017 oblieka zlodeji. A ako sa vie, že čo ukradol presne, alebo prosím, ako prebiehala tá vlamačka? Však oni to zatajili. Kto to zatajil? Samozrejme, ja, ja poznám architektúru toho, keď, keď už detajlili. Ja viem detailizovať. Pamätáte sa e, a rozoberať analyticky. My sme rozhodli e, na pečlenom Senáte e, vtedy... E, v kauze policajnej inšpekcie, že policajná inšpekcia nemôže byť pod ministrom vnútra Kaliňákom. Vtedy vystúpil Kaliňaka a e, s premiérom Ficom, on minister vnútra. My urobíme všetko preto, aby sme zlikvidovali rozhodnutie najvyššieho súdu a cez rozhodnutie konkurenčné rozhodnutie trojčlenného senátu na čele s e, Klimentom kozom. Hej Klimentom kozom. Zvrátili rozhodnutie Trojčeného senátu cez kolegium, čo nie je možné, lebo v konkurencii na Judikan môžete dávať rozhodnutie Pečeného senátu, Pečeného senátu, ale nie Trojčeného, Pečeného. No, a Kliment je, je kamarát Kaliňáka, hej, čiže vtedy to dosiahli cez Klimenta. Klimenta by ľudia pochopili koza, známy koza. Hej. Koza, no, takže toto dosiahli, ale koza... Koza za odmenu dostal svoju manželku do pozície námestníka generálneho prokurátora Čižnára. Čiže pani Klimentová, pani Klimentová sa stala námestníkom Čižnára. A za Čižnára sa dostal tento Peter Repa. Prečo hovoríme o Kozovi, o Klimentovi a o Klimentovej? Lebo, lebo Peter Repa je synovec Klimenta, Kozu a brat toho druhého Repu, čo bol lokajom Lipšica na špeciálnej prokuratúre. Čiže Klimentová žena, v podstate teta toho Petra Repu, hej, na generálnej prokuratúre vybavili najprv učižnára a teraz užilinku, že zlodej oblieka talár najprv okresnej prokuratúry Trnava a teraz krajskej. Pán redaktor, veď to je absolútny rozklad štátu. To už zajtra môžete čakať, že reinkarnovaný Al Capone sa stane zajtra riaditeľom väznic. To už toto len môžete čakať. Veď to je dačo strašné. Preto, dobre, že ste otvorili tú tremu, tu treba prijať lustračný zákon a nie len vo vťahu k týmto adeptom e, prípravok, kurzov, seminárov, konferencií Seroša a spol a mimovládek, ale aj voči všetkým sudcom, prokurátorom, vyšetrovateľom, ktorí flagrantne porušovali zákony počas covid-diktatúry, Títo ľudia musia ísť von z kadrového korpusu, lebo nikdy tu, nebude, nikdy tu nebude právny štát. A preto treba zaviesť aj zákon o osobnej hmotnej e, zodpovednosti za škodu spôsobenú e, v mene štátu. Tak teraz si zoberte, koľko ľudí bolo zainteresovaných do toho, aby, aby zlodej sa stal prokurátorom hej, na okrese a teraz na kraji. Veď tam bola výberová komisia posudzovať sa, hodnocovať materiály, potom schvalovačky. Viete, čo mne chce povedať čižnár že ho nevedel, alebo Žilinka, že nevedel, že to je pravoplatne odsudený zlodej? Veď ja som bol minister spravodlivosti aj predseda súdnej rady, my sme schvalovali postupy pre e, e, adeptov na výberové konanie, ponúkali na, e, na menovačky atď. Tak sme preberali všetky kadrové materiály, Dobre, a čo sa týka toho vlámačstva, tak je tam možno... No asi, je pravoplatný spízo odsudený. Ale je asi rozdiel, či vykradol niekomu dom, alebo či len pivnic z pivnice ukradol topánky staré. alebo <tým> to Jaký rozdiel? Zlodej zlodej môže byť. Zlodej môže oblekať talár. Môže oblikať talár, to je jedno. Keď ukradol jednu konzervu, to je jedno, jak u vraha. Hej. Jaký je rozdiel medzi vrahom, ktorý zabil uh, sto ľudí a... a, a, a a ten, čo zabil jedného, Čak je to vrah, aj jeden je vrah, aj druhý je vrah. No tak ho to diskvalifikuje na... Veď to hovoril niekedy o nulovej tolerancii. A to právoplatný zlodej sa stane prokurátorom. A, a právoplatne odsudený človek vo výkone trestu Lipšíci sa stane špeciálnym e, prokurátorom. No. Tak ako to je, to už nie, že je choré. To už je v štádiu posledných metastáz rakoviny. Ešte Kadrový sa... korpus justičný. Ešte sa len perca, len opýtam, že ten hráč Pokru, teda ten sudca... Sedmohrácky. To je... A akým spôsobom by bol vydierateľný? Pretože napríklad aj vy ste hráčom ping hej? Aj teraz nedávno ste mali nejaký, tuším som videl, zápas s Jožkom i Kloškom, nie? T, alebo nie, niečo som videl, zaregistroval som niečo také, že by vám by tiež mohli povedať, že by ste hrali ping-pong. Či to nie je to ale isté, ja že hráč niečo... Ja nikdy nie za peniaze, pokor sa hrá v džilu za peniaze, a tak sa problém, peniaze že nera. ako niečo vyhral. Však ping sa za peniaze. Tak, ja som športoval, aj fotbal som hral, hej. No Tak za peniaze hej. nie, ale môže byť nejaký pohár výťazný, alebo niečo také. Vedáľa nejaká. Tak ako... Ja ale. Ako normálny, hej, legitimný hej, šport, ešte nikdy nebol e, prekážkou účasti v kadrových štatopravných pozíciách. Ten no, zápas ale až... ale hráč na pokrutu, ste počuli, že by bol niekedy... Hej, aj čo i len v Amerike, ej, policajtom, šerifom, sudcom. Aj, ja som ani nepočul, že taká funkcia no, existuje. No, no tak ako hráč pokru. No. A, a ten zápas inak ako dopadol s Joškom i Tak veľmi dobre. Môj prospekt, tak vedia som vyhral tam tú celú, to, lebo to bola kategorizácia, chvala panu bohu, ešte e, e, netrenujem síce, ale mám to v ruke, tak ako aj právo, už teraz nerobím, ale mám to v hlave. Takže som vyhral aj s jedným Mikloškom, aj s jeho synom, aj potom s čínskym ambasádorom, takže som bol vyťazom tejto mojej kategórie. No pre, prejdeme na iné témy, ktoré sú nepochybne tiež dôležité. A to je kríza v koalícii. Veľa sa teraz o nej hovorí. Dokonca Robert Fico už sa nahneval, premiér. A dal nejaké vyjadrenie o nejakom 5-dňovom ultimáte, keď si to tam majú všetko upratať, vyriešiť a keď to nebude do 5 dní, tak on sám urobí vládnu rekonštrukciu, on sám určí, ktoré ministerstvo komu zoberie a čo komu vymení a tak ďalej. Ako toto vnímate? A aj tie medializované veci, že kto by mohol ísť na ktoré ministerstvo. Lebo Huliakovci posilnili, Malatinec prišiel k Huliakovcom z hlasu a už majú možnosť zablokovať vlastne vládu. Vnímáte tieto naťahovaníce? Uh, ja uh, toto vnímam ako, ako zo širšieho pohľadu. Ako súboj dvoch politických uh, platformiem. A, a nielen na úrovni koaličnej, ale vôbec na úrovni aj... Hey, uh, celoparlamentnej, že u nás prebieha súboj dvoch skupin. Národno-vlastenecká platforma, ktorá žiaľ je reprezentovaná SNS a odštepencami Huliakom, ale už ani nie, pretože pán Huliak povedal, že on je za, za niekedy hlasal za vystúpenie z NATO Európskeho, teraz už je za... za, za tvrdé, ukotvené členstvo v NATO. To je jedna skupina, druhá skupina je liberálna. No a do tej liberálnej patrí Šimečkovci a Saska aj Hlas ako liberáli, Smer ako mierni liberáli, KDH ako kresťanskí liberáli. No a to je konfrontácia a súboj. U, u tých prvomenovaných tí nemajú v úcte štát. Hej. Im nejde o zachovanie e, štátu, veď ako pán Fico viackrát aj s pánom Pelegriným, čo e, robili ešte aj, aj s Kiskom, aj s Čaputovom, e, dávali vyhlasenia o, o vstupe do tvrdého jadra EÚ, čo by znamenalo zanik štátu. Hej. Veď nakoniec e, Ševčovič koho reprezentuje, to sa pamätám, hej, v prvej prezidentskej kampanii hovorí, že on nie je Slovak, on nie je Európa. No je, ako, <laughs> nie je Európa. Nie, ja som mu povedal, no a, a čo ten, ako ten Španiel nie je Španiel? A čo je kokor Španiel? Nie <laughs> je Európa. No to len hovorím, no a odkal vyšiel Ševčovičo? zo smeru, tým chcem povedať jasne, že smeraci sú takisto liberáli a ani nie sú žiadni lavičiari. Sociálna vláda to sociálny program vôbec, to si môžeme na tom baličku prezentovať. Oni sa snažia len vykradať Hej, voličov národnovlasteneckých a lavicových, ale, ale robia z politiky či ekonomickej, hej, či zahranično-politickej, či obchodnej to isté ako Šimečka a spol. No a... E, tak toto tu je. To sledujete aj od nástupu novej vlády. Hej, viete, kedy? Pán Danko... SNS začal presadzovať programové vyhlásenie, ale aj program Národnovlasteneckej strany. Začal predkladať on a z jeho dielne išiel zákon o verejnoprávnych médiách, že tam treba urobiť zmeny. Doteraz to neprešlo. Doteraz to neprešlo. On prišiel s týmito zmenami cez Ministerstvo kultúry. Hej, Dokonca hlas tam chcel presadiť krajcera za šéfa správnej rady RTVS. Preto do neprešlo. prešlo. Presadzoval zákon o mimovládkach, o kontrole financovania zrušenia politickými Prešlo to? Neprešlo to. A ide o kroky v smere posilnenia štátu, takzvaný zákon FARA. Kto sladiska právneho uchovania existencie Slovenska má principiálne kroky vo vzťahu k Ruskej federácii a konfliktu na Ukrajine. Pán Danko vždy hovoril, Rusko nie je agresor, Rusko neporušuje medzinárodné právo, od mája minulého roku hovorí, Zelensky nie je prezident, je diktátor. Hovori som proti dodávkam zbraní na Ukrajinu banderovcom aj cez súkromné firmy a v tomto smere presviečam, presviečam koaličných partnerov, nemáme dostatočnú silu, aby prestali pomáhať banderovcom zbraniami. V otázke školstva takisto viackrát hej, aj apeloval na ministra školstva, aj v otázke... Eh, LGBTI. Ja Veď ako Ševčovič hovoril, fašistický pozdrav, sláva Ukrajine aj Migal, nie. Veď ako keby fungovali organičiny v trestnom konaní, musia to stíhať, pretože Bandera bol spolupracovník Hitlera, tak vám netreba tieto veci rozprávať. No, čiže toto je eh, jedna platforma a Danko je druhá. Respektíve SNS tu vôbec o Danka nejde. Tu ide o národnou vlasteneckú platformu. To, že ona sa sklada z viacerých jej elementov, subjektov pri tom zjednocovacom procese a, a že Huliak nakoniec odišiel a tak ďalej, to je súčasť len všetko zákulisných a centrálnych síl v smere rozbitia národno platformy. A začalo to kedy? <laughs> začalo to hneď semaforom, neexistujúcim dopravným prestupkom, neexistujúcim. Pelegrini sa stretol s so žilinkom. Trestné nie začneme. Toto sme zaregistrovali, ani prestupok to nebol. Už vtedy. Hej, už vtedy. Potom sa blokovali všetky materiály Dankovi a SNS. Potom nastúpil, e, nastúpil Huliak hej, na rozbite národnovlastenecké platformy. Zoberte si, zoberte si e, ďalšiu vec. Napríklad, hej, to je tiež len z jeden z nástrojov, e, e, a mechanizmov na likvidovanie SNS a národno platformy. platformy zo strany hlaso-smeru, preskúmy verejnej mienky. Zoberte si asi 10 preskúmov verejnej mienky pol roka dozadu. Danko a SNS 1,8, 1,9, 2,1, 1,7, 2,4, republika 11, 10 8 Najmenej 8 Aj teraz, keď sa vyvolala táto koaličná kríza, Smer hneď zverejnil, respektíve Sme, to je jedno, to je jeden balíček, prieskum, kde Danko, hej, aby ho tlačili v koaličnej kríze úplne na periférium. Dve celé Ale zoberme si jeden nehlaso-smeracký prieskum. 10 dní dozadu. Ako? Ja neverím prieskumy verejne. Mienky, aby bolo úplne jasné aj pre poslucháčov. Lebo to je supermanipulácia. Ale v tomto nehlaso-smerackou agentúrov. Ako? Danko má 4,3 a Republika 5,1. Čiže... Tí voloči od Danka neodchádzajú. Respektíve, kolišu podľa tej krízy tam, ako je to hej, a tom konflikte s Huliakom. Myslím si, že Danko... Ja nechcem mu bajovať Danka, pretože ja som s ním v konfrontačnej linii, pretože on vymenoval Čaputovu a nemal, nemal na to právo. Nemohol inaugurovať, lebo prebiehala moja uh, ústavná stiažnosť na súde. Nebolo rozhodnuté. Hej, uh, ale eh, teraz mi ušla eh, jedna myšlenka, Pripomente mi. Čo sa týka tej vládnej krízy, toho, ako sa to teraz chce vyriešiť. No, no eh, teda, tie, eh, teda tie preskúmy kolíšu tak, že, že nie je to tak, a, že ako eh, unika nejak voličská základňa SNS, hej? Nie je to tak. Pán Fico za danej situácie si uvedomuje v súvislosti s týmito krokmi, ktoré som povedal, že verejná mienka, reálna, ktorú oni síce svoje preskumy zistujú, zistujú, nie je Proti tomu, čo hlása Danko. Nie, keď si robia preskúmy, 80%, to aj Globsek niekedy zveroval, je 70%, Globsek, 72, je pozitívne naklonených Ruskej federácii a Putinovi. Čiže keď si urobili preskum, tak 80% určite je proti Banderovcom. Proti Banderovcom. A minimálne 60% je za Putina. A za jeho kroky, ktoré ľudia schvalujú, keď likviduje fašizmus a nacizmus na uh, uh, Ukrajine, keď robí sociálnu politiku v prospech rodín, keď prijal zákon proti LGBTI. No a toto pán Fico si zistil, tak čo rýchlo urobil? Tu si zaregistrovali. Išiel do Ruska. Danko išiel na pozvanie. Danko išiel na oficiálne pozvanie. Potr On nešiel, nebol pozvaný. Fico. No nie. A prečo tam išiel? Lebo zistil, že čo ľudia cítia a čo chcú. Čiže začal vykradať voličskú agendu a voličov SNS. Tak ako niekedy Fico vykrádal Slotovi voličov SNS a Mečiarovi vykrádal voličov HZDS. Čiže typicky mediálno populisticky Prišiel z Ruska? Preto hovorím populisticky, pretože e, idem do dôsledkov. Či vybavil niečo, či nevybavil. Hej, pretože keby vybavil niečo, tak nemôžeme hovoriť, že ide len o populizmus, že je proruský. On vedel, že obyvateľstvo je protibanderovské a pro Rusky, tak rýchlo demonstroval hej, otočenie krbi, krmidla na, na východ hej, zahranično politického. Prišiel ako vybavil klin, nevybavil nič a začal argumentovať tým, že ponúkol Rusom teritorium Slovenske na mierové rokovania. Ja som hneď napísal na, na sociálne siete, ako Slovensko môže byť miestom rokovania nejakého mierového, keď Pelegrini, Fico, Kaliňák, Bánár označujú Rusko za agresora. Tak to je jedine vtedy, že by povedali hneď zo dňa na deň, že Rusko agresor nie je. Jak môže byť miestom mierového rokovania? A, a Peskov hneď prefackal o dva dní ej, Žiaľ, cez Fica aj Slovensko, že ako my máme ponuku celého radu e, iných štátov, malých, ktoré zaujímajú neutrálny postoj. Čiže nič. Je sladiska normalizácie a stabilizácie vzťahov Ruska do budúcnosti, pokiaľ ide o ochranu existenciu štátu. Lebo len cez superveľmosť môžete mať garantovanú južnú hranicu pre existenciu štátu. Čo nám pre teraz prebiehajúci boj v tomto stredoeurópskom prestore o domináciu medzi Polskom a Maďarskom hrozi. Hej, o tom môžeme širšie potom. Ale teraz hovorím toto. Nasledne, nasledne začínajú pana Fica napadať opozičníci. Že jak si mohol dovoliť ísť do Ruska a trestne oznámiť. Aj toho, protesty potom. Namiesto toho, aby si urobil tlačovú konferenciu, čo si vy dovolujete? Veď zahraničná politika je vo výlučnej kompetencie členských štátov EÚ. Veď to je podľa zmluvy o EÚ a o e, zmluve o fungovaní EÚ. Dve zmluvy. Čiže keďte dnes do Ruska zajtra e, do Iránu, pozajtra do Brazílie a o tri týždne do Mexika, do Kanady. Čo? <laughs> to je výkon... Realizácia výkonu pravomoci premiera štátu. No on sa začal brániť. Potom mu vyťahovali čo? Vyťahovali mu, že nemá cestu zaplatenú, akým lietadlom išiel, špeciálne šiel. Tak ste zaregistrovali, že úrad vláda, aj pan Fico povedal, že on tam bol súkromne, neoficiálne. No a to už je uražka nieže slovenskej štátnosti. Ja neviem, že kto panu Ficovi toto radí. Viete, a ja neviem, že, či už zišiel z umu, veď on urazil rúskú štátnosť. Ja som nezaregistroval v žiadnych historických dokumentov, že by ktorýkoľvek rúský cár, alebo, alebo uh, Lenín, hej, a, a potom Stalin, alebo iní reprezentanti Sovietskeho zväzu, alebo potom či už Gorbačov, alebo Jelcin, alebo Putin v Kremli rokovali súkromne, neoficiálne, lebo to je urážka ruskej štátnosti. No, toto sme riešili už v minulej relácii, tak poďme viacej už na tú vládnu krízu a ako e, sme to teda mohli vyriešiť. Alebo teda oni, ako by to mohli vyriešiť. E, no, ale no, tak potom sú ďalšie udalosti, ktoré ešte predtým neboli. Hej, to, že nič nevybavil, hej, je dokumentované následne následne má e, rokovanie o plyne Turkish Stream s Erdoganom. Ale fur ide o ten ruský plyn, e, Gazprom zmluvu plní, to je, jemu jedno je Gazpromu, e, či to ide cez Ukrajinu alebo cez Turecko, e, da, oni plnia a na to navšteva e, Fica v Rusku nemala žiaden plyn, lebo Gazprom ma záväzky. No ale čo hovorí? na tej tlačovej konferencii s Erdoganom. S Erdoganom. Hovorí, normálne je výstup. I požiadal som pána Erdogana, dáme teraz zatvorku, osmanského tureckého sultána, konec zatvorky, aby sa za nás Slovákov, Slovanov. Sultán Erdogan prihovoril u Rusov, Slovanov, Putina. Toto je výkon zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Ve to čo strašné. Potom ma tlačovku s Orbánom. A Orbán trikrát zopakoval. My nedodávame zbranie banderovcom. A Fico na to nereagoval. Veď tým pádom ho vyzýval prestan dodávať zbranie Banderovcom na Ukrajine, Slovenská republika. No, čiže pán Fico jedno robí a teda jedno hovorí, jedno slubuje a druhé robí. No, čiže tá koaličná kríza a vôbec, hej, toto vyrovnávanie, štátny prevrat, to všetko súvisí s tým, že pán Fico zistil, že, že mu... Teda klesajú preferencie a potrebu je vykradnúť a dostať sa do e, voličskej platformy e, e, Takto to čítam a nie je to, e, nie, je to vôbec, e, nie je to vôbec prvý raz. Že mňa nejak list pana Danka neprekvapil. Lebo keď si zoberiete, to no to principiálne aj v nutropolitických, aj v zahraničnopolitických otázkach sa zatiaľ správa iba SNS hej, v smere realizácie svojho programu pred voľbami, ale aj v smere realizácie vládneho programu, čo SNS pretavilo hej, cez, cez svoju koaličnú účasť vo vláde, do programu vládneho. No dobré, ale je, je, záleží na tom, ako vôbec sa o ne dohodnú, že či napríklad príde niekto o to ministerstvo cestovného ruchu, teda SNSK dajú to huliakovcom, pomôže tomuto, alebo podľa vás by radšej mali nastať predčasné voľby a všetky karty sa na novo rozdať? Ja si myslím, že toto, toto preskúpenie e, e, môže len z hľadiska časového oddialiť otázku, otázku predčasných volieb. Pretože keby, keby teraz Huliakovci dostali nejaký ministerský post na úkor SNS, tak v tej pozícii Huliakovcov sa otitne v opačnej pozícii Danko. Takže to nie je potom prejav stability. Jediná otázka, keby Huliakovci dostali ministerský poz na úkor hlasu. Alebo smeru. Alebo smeru, presne tak. Hej. Keď ste tam inak spomenuli práve to, že ohľadne toho Fica, teda, že neletel vládnym špeciálom, tak presne mi tam ešte napadla otázka tzv. daného kolára, ktorý ktorý teda má občianské meno Daniel Bombic, ktorého veľmi riešili v médiách a ktorý sa teda už vrátil z Veľkej Británie e, aj za tým účelom, teda, aby sa všetky tieto veci okolo neho právne nejakým spôsobom vyriešili a išlo po ňoho vládne, vládny špeciál. Ako celkovo hodnotíte tento prípad, lebo vy ste tiež boli v jeho relácii pred tými prezidentskými voľbami? Podrite, ja som v relácii každého uh, YouTube kanála. Mne aj... Predvčerom som bol u pána Žďarského, keďže ja nevlastním hej, žiadne médium, či e, súkromné, či e, verejné, ani e, nepropagujem, alebo ani nepodporujem žiadne médium. Čiže ja e, príjmem pozvanie vždy a, a, vždy a všade, takže v tomto smere ja... Nerobím nejakú selekciu, pretože považujem to za možnosť prezentovať svoje e, názory pre e, audiatorské spektrum e, to a to. No, ja e, viem, že pri tých medzinárodných zatýkačoch samozrejme, e, že... Prelet alebo prevoz hej, podľa toho, z akého štátu sa realizuje samozrejme na náklady štátu. Hej, potom v konečnom dôsledku to môže hej, odsudený, hej, keď je pravoplatne v trovach konania, e, pokrývať následne a nahradiť. E, neviem, v ktorých prípadoch, hej, okrem toho bol použitý vládny špeciál. To neviem. A to si dobre ako, Tuži, o, že o, to si otvorili. Že do Moskvy vládny špeciál nešiel a do, do Londýna išiel vládny špeciál. Čiže to je atypické. E, pokiaľ ide o otázku trestného stíhania, ja som trestné spisy nevidel. Z toho, hej, čo prezentoval pán Bombic, dá sa povedať, že ide z toho, lebo nevidel som trestné spisy, že ide o... Hm, z toho, čo som, ešte raz opakujem, poznal a oboznamený o účelové trestné síhania, viažúce sa k slobode... Prejavu z toho, čo je predmetom stíhania. Čiže ide o účelové trestné stíhania. Poďme teraz krátko si odsypať aj z poslucháčských otázok, lebo síce nemôžu teraz poslucháči písať tradične na mail, ale ja som si už predtým vyžiadal cez, cez sociálne siete možnosť alebo teda od, od poslucháčov otázky, ktoré by oni chceli položiť, tak nejaké otázky už máme. Pýta sa, Adi je podpísaný, ako si vydobiť zákonné svoje práva, zákonné svoje práva, keď ich nikto nerešpektuje? Hlavne úrady a nadnárodné spoločnosti. Skúste krátko k tomu, lebo to by bolo asi na dlho, že ako si ich vydobiť? No, to je ako skutočne vážny problém a e, poslucháč, a v tomto prípade písateľ, žiaľ, hovorí mnohom pravdu. E, v našej spoločnosti e, dochádza pokiaľ ide o realizáciu práva, ktoré bolo porušené u občana na orgánoch ústavov na to predpokladaných, predpokladaných za takmer nemožné. Alebo keď sa domôže človek práva, tak je to po 5-10 rokoch. Justičný systém, aj cez to, čo sme rozprávali predtým, je oligarchizovaný. A to znamená, že keď ty, normálny človečík, chceš si uplatniť svoje právo, nemáš peniaze, jednak v mnohých prípadoch aj na advokáta, na súdny poplatok, lebo sa enormne zvyšili súdne poplatky. V mnohých prípadoch sa zaviedlo povinné zastúpenie advokátom. Tak hovorím, 80 obyvateľstva jednoducho formálne síce má právo na prístup k súdu, ale reálne jeho právo je nerealizovateľné, lebo nemá peniaze na advokáta, na súdne poplatky a ešte aj sa zrušili niektoré súdy, aby sa vzdialila kilometrová dlžka prístupu k súdu, keď sa zrušil Kežmarský súd, alebo neviem presne tej kolikovej reformy. Čiže aj v tomto smere sa stiažil prístup. No a toto si môže dovoliť samozrejme... Oligarcha, hej. To znamená, je právo normálneho človeka porušené, nedomôže sa v reálnom čase e, nápraviť, že by porušovateľ práva e, bol postihovaný, platil a že by došlo e, k náprave. A podobnú otázku má Robert, ktorý sa pýta, ako zamedziť tomu, aby tá tyrania s rúškami sa nikdy nezopako nezopakovala. Mne sa od toho začali tvoriť hlieny a v dolných dýchacích cestách a zapalovali sa mi oči. Pýta sa Robert. No tak tu treba systémovú zmenu. Tu treba, to je systémová zmena, aj koncepčná zmena. Aj, aj tento typ spoločnosti, hej, ktorý je... Ktorý je davovo-elitársky nespravodlivý, nemrávny, treba premeniť na mravný, spravodlivý systém z pohľadu koncepcie štátu a spoločnosti. Karolina Skošík nám píše. Moja kamarátka robí sestričku u všeobecného lekára v súkromnej ambulancii. Od januára bola v zácviku, počas ktorého nemala žiadnu pracovnú zmluvu ani dohodu. Mala robiť 2-3 hodiny denne. Miesto toho robila celých 8 hodín od pondelka do piatku a de facto zadarmo. Pán doktor jej koncom mesiaca po niekoľkých dňoch naliehania napokon dal 50 eur na ruku. Od 1. februára 2025 má oficiálne pracovnú zmluvu na dobu neurčitú so skúšobnou dobou 3 mesiace a hrubú mzdu vo výške 786 eur. Keď kamoška povedala pánovi doktorovi, že z takéhoto platu nevyžije, nakoľko má dve deti a, jej sam, a je samoživiteľka, doktor je povedal, že nech si hľadá inú prácu. A vraj i tak, si hľadá už on nejaké Ukrajinky, že mu budú kľudne robiť aj za minimálku a ona ich bude musieť zaučiť. Je vôbec takýto prístup v poriadku? Viem, je demokracia a teda je sloboda podnikania, ale môže niekto počas obdobia zacviku pracovať bez akéhokoľvek oficiálneho pracovnoprávneho vzťahu? O tej úbohovej mzde a arogantnom prístupe zo strany pána doktora ani nevravím. Ďakujem za odpoveď. Pozrite, toto sú nie ojediné prípady, ktoré sa spritomňujú u veľkého množstva e, obyvateľov. Táto osoba bola evidentne tým, že jej nebola, či už oficiálne alebo neoficiálne, bola zakomponovaná do štatozamestaneckého alebo súkromno, súkromného pomeru, e, okradnutá. Evidentne bola okradnutá. Lebo práca vykonaná bola. Hej. E, pokiaľ ide o jej obranu alebo nápravu, keď je jej tento človek... Hej, nevyplati túto mzdu, ídme teraz na právo, hej, tak má možnosti. Možnosti práv právne podať žalobu na náhradu hej, a za vyplatenie mzdy, e, i keď formálne, písomne neexistoval akože e, pracovnoprávny vzťah, pracovná zmluva, ale reálne práca bola vykonaná. Čiže zaplatená musí byť. Keď jej to dobrovoľne nezaplatí, tak má možnosť, ešte raz hovorím, podať žalobu hej, na náhradu vyplatenia mzdy, čo musí samozrejme preukázať jej, lebo he, tento podvodníček, keď je to tak, tak vychádzajme z toho, že je podvodníček, alebo podvodník podľa toho, aké sa bude brániť, tak ona musí preukázať jej, že teda tam chodili tí a tí, a tí pacienti, hej potvrdia pacienti, áno, ona tam normálne ordinovala, výkon práce bol. A zároveň podať na neho trestné oznámenie, lebo je aj osobitnou skutkovou podstatou trestný nevyplatenie nevyplatenia mzdy. Nič na tom nemení, že formálne nebol zafixovaný do písomnej podoby pracovný pomer. Lebo tu je podstata, že reálne práca bola vykonaná. Čiže ona bola v pracovnom pomere, len nebolo to do dané do polohy predpokladanej zákonom hej, formálnej písomnej a písomnej a odvody a tak ďalej. On ju tam bral, aby nemusel hej, odvody. Čiže ešte on má aj trestnú činnosť nevyplatenia odvodov. A možno aj čiernej práce. Hej? No tak ako to všetko so s tým súvisí. Hej, preto a, vám hovorím. a teda ústna dohoda je tiež dohoda a tiež musí platiť. Ako ne, nemáme sa. hej. Ako pra, ona bola vo výkone. Hej, a toto všetko, čo, čo je spojené s tým, ako to opísala, to už je výsledok trestnej činnosti tohto podvodníka. Že to nemalo tú podobu. Ako, ako predpokladá zákon. Dobre, pýta sa ďalší poslucháč. Ľubomír, či vás neštvalo, že vaša rodina používala vaše služobné auto? Mňa to nemálo prečo štvať, hej, ale poslucháč zrejme je zavádzaný, tak preto mu vysvetlím, že o čo išlo. Ja ako minister spravodlivosti a podpredseda vlády som mal e, nárok hej, na vodiča s ochránkou a potom nárok na služobný byt a služobné auto. Ano? Aj služobný telefon. Hej. To je právna úprava, ktorá bola prijata ešte za Dzurindo. Ona nebola prijata kvôli mne, ani kvôli členom vlády tej prvej Ficovej, ktorej som bol aj ja účastný. No a keďže... Otec, keďže otec gazdoval, a ja teda som bol súčasť rodiny a mali sme aj, aj dva pary koni. otec nikdy do družstva nestúpil. Otec nikdy nedovolil, že by sme, ja pochádzam z desiatich súrodencov, že by sme na tú istú rólu išiel otec s jedným, druhým bratom, jedným vozom a o dve hodiny... Ja s ďalším bratom a s mamou vyšli. Ejka. Prečo toto hovorím? Keď mi bol daný služobný byt a služobný telefon, podľa filozofie tohto človeka, ktorý je zjavne oklamaný, by to znamenalo, že keď ja nie som doma, tak moja manželka s deťmi mala ísť na dvor alebo, alebo na chodbu. To znamená, že keď ja som nebol doma, tak moja manželka nemohla volať cez telefón lekára, že dieťa je chore, lebo, lebo to je môj služobný telefón. A to isté sa viaže k autu. Keby som ja s týmto autom išiel na nákup, ja, hej, ako chránená osoba v tom čase zeleninu, hey, Lidl alebo oci čo iné, idem s manželkou alebo so synom na a, nákup alebo s cerami, tak musí ísť druhé auto s ochránkou a s vodičou. Čiže ja som to robil tak, že ja som na nákup nešiel. Lebo keď by som išiel ja tak musia ísť dve autá. Rozumiete? Veď ja som šetril prostriedky štátu. Lebo keby som išiel v tom aute služobnom, na čo, ktoré mi bolo pridelené, ako dispozične, tak ako dispozičný byt a dispozičný telefón. by museli ísť dve autá, čiže benzín a ešte, ešte aj výkon práce ochrankára a vodiča ochrankového vozidla. No a zároveň ste ušetrili aj ekológiu, lebo tým pádom menej No ale videli ste, akú, akú kampaň e, hej, e, robili hej, proti mne. Hej, a to viem, že to v tom čase robil Erik Tomáš, terajší, terajší poslanec, teda minister práce, on bol za e, smer. A keďže som v tom čase bol populárny, lebo som bojoval proti užerdickým úrokom, hej, tak e, e, viem že on dával typy, hej, kde treba nafotografovať a kompromitovať harabina. To robil Erik Tomáš ako vtedy hovorca Kaliniáka. Jan píše takú krátku jasnú otázku. Skúste to, čo najstručnejšie, iba áno, nie, ak sa bude dať. Veríte v to, že budú potrestaní všetci, ktorí sa podielali na covidových protiopatreniach, proti protestujúcim? Keď nebudú tak nemôžeme hovoriť o nástupe právneho štátu. A zase, mne niektorí vytýkajú, hej, že ja na, hovorím nasmer na pana Fica toto a to. Áno, veď keď niečo robí zle, tak ja som povinný hovoriť. som povinný A toto, čo urobil pan Fico a vláda, že oni dali amnestiu na neexistujúce a na neexistujúce prestupky. lebo tie akty, ktoré vynášal Mikas, boli nulitné, tak on zlegalizoval hej, zlegalizoval neustavný, neprávny postup Matoviča a spol. Lebo on dal amnestiu tým hej, ľuďom, ktorí nikdy nespáchali priestupok ani trestvičeným. A a neurobil poriadok, alebo kroky ani v polícii, ani v orgánov činných konaní sa tak nedieje, hej, aby všetci tí páchatelia hej, a policajti, ktorí, ktorí byli, tých vlídli za, za to, že si niekto nenasadil ruško, hoci nemal právnu povinnosť. Ja som napríklad dnes bol na s Kovažikom. Všetci viete, kto je Kovažik. Hej, bývalý náčelník boja, oddelenia boja proti korupciu pana Fica. Bývalý náčelník, alebo ja neviem, jak sa to volalo, alebo riaditeľ odboru. Proti, a potom policajný prezident. No a, a on je tu stíhaný za tie kauzy, čo tam vyzrádzal, hej, uh, kauze, čo šetrila tým Santusova a toto trestné stíhanie. No tak som sa tam išiel pozrieť. No ale tým pádom zrekapitulujem to, čo on stváral aj vo vzťahu ku COVID-diktatúre. On mal tlačovú konferenciu, časovo to dajme do polohy, dva týždne predtým, než ma začali trestne stíhať za môj legendárny výrok, hej, kedy na bratislavskom zhromaždení proti COVID-diktatúre som povedal rúška dole, hlavy hore. No a tie skorumpované médiá, hej, cez Seroša, čo sa teraz cez... USA zverejňuje, koľko boli platení serešovci, aj u nás všetci. Hej. Bol tento e, kovážik tlačený na jednej tlačovej konferencie do polohy. Prečo Harabi nie je trestne stíhaný za to, hej, že som povedal iba to, čo je pravda. Hej, právne, že nemajú právnu povinnosť nosiť ruška. Čudujem sa, že že niektorí mali tam nasadené no tak ako. Ja neviem už, akú kvalifikáciu tam za podnecovanie, alebo niečo ma začali stíhať. Podstata je, že Kovať Žik mal nejakú tlačovú konferenciu. Nič nebolo voči mne. A tam novinári do neho pichali, že toto a toto si Harabin Počkajte chvíľku. V podstate povedal, nepriamo, ja už to neviem rekapitulovať presne, že Harabin bude za chvíľu trestne stíhanie. Odkiaľ Kovačik mohol vedieť? Kovažik. E, teda Kovažík. prepačte. Odkiaľ. A o dva týždne ma začne nejaký bývalý pochvockár, podmajerský, podmajerský, trestne stíhať. Čiže to bolo trestne stíhanie na politickú objednávku. Ako? Veď... Ako by mohol nejaký kovažik vedieť, hej, koľko ja neviem, je e, e, 20 tisíc policajtov, hej, že, že bude harabíň trestnosti ako? Keby nedával na to pokyn a neriadil to. No, podstata je aká, že napokon, na podklade tohto trestného stíhania ma dali dopatriania, ma dali dopatrania, pán redaktor. Nie preto, že by som sa ja nejak vyhýbal e, predvolávaniam. Lebo ja som išiel na poštu, keď som mal predvolánku. ma nepustili, lebo nemal som ruško. No a a, a Podmajerský s celou partiou, aj, aj s Kovažikom ma dali do patránia. A ja teraz žalujem náhradu škody. Tak ja som zvedavý, že či to zaplatí Matovičov Kovažik aj s tým policajtom e, Podmajerským. A či budú trestne stíhaní, to... Už teraz e, rekapitulačne a rezultátne odpovedám na túto e, otázku. Ako je možné, že nie je ani jeden, ani druhý trestný stíhaní za vymyslenú trestnú vec, za ktorú žalujem teraz ministerstvo vnútra. A keď sú takí e, hrdi, nech zaplatia tu škody. Oni za štát, keď v mene štátu spôsobili mne škodu, že mňa ako trestného súdu dali dopatrania ako posledného grázla, Poďme teraz na inú tému, ale je podobná ako tá otázka, ktorá bola o tom že o tom používaní dispozičného teda služobného vozidla. Teraz už sa to aj udialo. Premiér Fico bol vo Vatikáne za svetým otcom Františkom a zobral tam, a on to dopredu aj avizoval, že tam berie svoju 83-ročnú mamu, ale spolu aj jej a jej sprievodcovi proste zaplatí všetky trovy súvisiace s cestou, letenku a tak ďalej a všetky trovy, ktoré bude tam ona, ona znášať. Ako toto celkovo vnímate, že letel so svojou manželkou, pardon, mamou a, a zároveň, že to takto dopredu už vysvetlil a zobral zbrane všetkým médiám v podstate? Podrite, tu mi oživujete určitú minulosť. Ja som chodil na rady rady ministrov EÚ, aj rady Európy, aj predsedov, najvyšších súdov, predsedov súdnych rád. A vždy išla, prevažne väčšine, išla so mnou manželka. Tak ja som jej normálne zaplatil letenku. To bola iná poloha, lebo išli sme linkou, hej, tak mne štát platil letenku a ja som manželke platil letenku. Je teraz iná situácia, že išla v, ona v štátnom špeciáli, hej? No, ale aj v tomto prípade sa dá, podľa môjho názoru, vyčísliť hodnota letenky a, a ona to môže zaplatiť do rozpočtu. V tom e, myslím si, že Fico sa správal férovo. Inak zaujímavé bolo potom, ako prebehlo celé to stretnutie, tak ja som si všimol potom mediálne titulky, čo boli v rôznych správach, už teraz neviem ktoré, a boli v takom duchu, že po stretnutí pápeža s Ficom bol pápež odrovnaný, aj taký titulok bol, alebo také hodnotenie, lebo musel byť hospitalizovaný so zápalom priedušiek a oni to dávali ako keby do tej súvislosti, že aha, stretol sa s Ficom, tak vďaka tomu sa mu zhoršilo. Hej? Takto to môže niekto vnímať. <sík> <sík> a takto to naozaj tak ako Keď takto forcirovali, tak to sú ako vyslovene duševne chorí ľudia. To, to je, pan redaktor, presne v tejto polohe, a už asi uzavrieme to, lebo máme aj čas, dochádza, a, a, a ja sa zase čudujem, a zase, in media, zrej, a niekto zase povie, hej, že ja zase na násmer tu nejakých 600 alebo 800 psychiatrov ano, na čele s heretikom a dejakými podpísalo list ano, mm -hmm. proti Ficovi, hej, že ako, z ktorého ako ja presný obsah neviem. Ani, ani som ho nečítal, lebo na to potrebujete asi, asi e, e, kilogram utišovacích látok, aby ste mohli čítať tie blúdy. A keďže ja utišovace látky nepoužívam, tak som ani nečítal ten líd. Ale z toho, čo mediálne bolo pustené, je výslednica asi taká, hej, že jeho potenciál a predispozícia psychi, psychiatricko-psychologická mu neumožňuje vykonávať funkciu premiéra. Hej? No... E tak ako písať môžu. Nikto im to ako nezakazuje. Ale že to bolo politicky účelové, to je absolútne nesporné. Ja, keby som bol ja minister spravodlivosti, tak ako, a toto sa udeje, tak jednoducho zavolám si šefa oddelenia na a tlmočníkov. A Zistím, Koľky z tých 800, ktorí podpísali hej, ten pamflet politicky, lebo to nie je, hej, a, a bez reálneho podkladu, pretože nikto nemal uh, chorobopisy alebo vyšetrenia a tak ďalej, ani jeden nie. No tak zistím, ktorí sú v zoznáme znalcov osobitná kadéruja psychiater, osobitná psycholog. No a automaticky, automaticky podám samozrejme za tých, na týchto znalcov, ktorí sú takto zapísaní, trestné oznámenie za ohováranie. Ako ty si bez vyšetrenia môžeš ohovárať e, niekoho. A na podklade toho, že by začaté a povinne by malo byť začaté trestné stíhanie, pre trestný čin ohovárania. Veď ako, platí právny stav, alebo neplatí. Funguje žilinka, alebo nefunguje. No a keď... Keď začnete, tresteni, okamžite ich vyškrtnem zo zoznamu pozastavím im výkon funkcie znalcov, veď nie je normálne, aby takýto ľudia, lebo neverím, že minimálne polovica vznikne, keby aj 100, z tých 800 bolo, že by mohol vykonávať objektívnym spôsobom, hodnoverným funkciu znalca psychiatra alebo znalca psychologa. Veď keď on sa, lebo všetci to podpísali, čo sa dali kúpiť, veď vieme, Hej, veď normálne by to nepodpísali. Lebo keby, keby im išlo objektivitu, prečo nepodpísali proti Matovičovi? Prečo nepodpísali proti Pročkovi? Čiže vidíme tu pre, presný účelizmus, ktorý zapadá do organizovania protestov a tak ďalej a vyvolávania nepokoje hej, ja, a tak. Hej, s, e, s Ficom, s touto e, neslnečkarskou ako e, e, vládou. Hej. Tak, a, e, ale toto u mňa je aj impotencia moci. Smer, ako keby aj smerohlas, ktorí nechceli realizovať programové vyhlásenie Danka, respektíve aj programové vyhlásenie vlády, ako keby sa ospravedlňovali. Joj, prepačte, my sme vyhrali voľby. My musíme vládnuť. Joj, prepačte nám. Prepačte nám. A toto sa odzrkadluje samozrejme potom aj na správaní a výsledkoch rozhodovacej činnosti sudcov, vyšetrovateľov a prokurátorov. Keď Fico, Kaliniak, Gašpar, Súsko pripravovali zákon o zrušení špeciálnej prokuratúry a nedali ten paragraf, ne, nezrušili ten paragraf, ktorým vznikla funkcia politikovi, neprokurátorovi, bez justičnej skúšky, vo výkone trestu odňatia slobody, vo výkone trestu zákazu činnosti funkcia prokurátora a urobili z neho prokurátora, generálnej prokuratúry, prokuratúry na doživotie, tak nech mi niekto povie, že či toto nie je impotencia moci. Potom všetci aj vyšetrovateľ... Pozor, ako my radšej... Ako, aj, toto sa obráti. My radšej počúvajme Lipšica, lebo lepší Lipšic je tam. Gašpar bol rok a pol vo väzbe. My z toho, čo je prezentované, tak celý rad nezákonnosti, tým pádom vo väzbe nemal byť. Ej, lebo na nepráve nemôže byť právo. A, a Gašpar zahlasuje... Jebo bol v parlamente poslanec. Zahlasuje za to, že by jeho kat nezákonným spôsobom, ho dostal do väzby, bol doživotným prokurátorom generál. Deje sa toto bez toho, že by niekto nad Ficom kaleniakom nebol? Nie je tu nejaké vrchné velenie, pyramída, zákulisnej moci, môžeme, môžeme ju nazvať spoločný serež alebo americký ambasádor. Tak kto mi toto vyvráti? Kto mi toto vyvráti? Že by e, zgrázla. Hej. Ktorý jediný na Slovensku práve cestou Čižnára spolužiaka Fica a za Kaliňaka ministra vnútra zabil na prechode prechodcov a vtedy Čižnár dal výnimku. Existovala smernica, že prokurátor vždy navrhuje nepodmienečný trest pri porušení dôležitej povinnosti e, pri dopravnej nehode so smrteľným následkom. Vtedy individuálne dal výnimku na e, e, Čížnár. Tak neriadil to americký ambasádor. Neriadil. A teraz neriadil, že Libšin musí ostať. Alebo pri novelách trestného poriadku a trestného zákona. Prečo dali skrátenie trestných sadzieb? Ficová novela Suskova aj na daňové delikty. Aby Kiska nedostal 7 rokov? Lebo by dostal 7 rokov minimálne. Tak toto ja nemôžem nikdy schvalovať. Hej. Ja poukazujem na to, čo robia. Nie preto, že by som schvaloval činy Šimečku a Spol, alebo e, súlika, alebo išiel na tú platformu ako Vajs, Zála a Maďarič. Nie. Ja to hovorím preto, aby sa Fico spametal, keď je nepoučiteľný, lebo za chvíľu ho zavru, keď sa dostanú k moci. Máte týmto kychaním potvrdzujúcu pravdu vo všetkých smeroch, čo hovorím? Týmto kychaním určite mám potvrdzujúce, že sa mi chystá choroba, že už je to na najvyššej Tak treba ceste, si oddychnúť a končíme. Lebo horúčku už cítim, takže myslíte na mňa všetci poslucháči, bude to nejaká chrypka. Asi. Dúfam. No... Musíme končiť, ale potom ešte pre kľúč odvodka SK urobíme taký krátky rozhovor aj k tým otázkam, ktoré poslucháči tam hlasovali a pýtajú sa aj na tie kroky Trumpa voči špeciálnej vojonskej operácii. No vidíte, zahraničnú politiku sme vôbec... Ako... To budeme potom riešiť tej ale, ale v zahraničnej politike a vývojom udalostí na Ukrajine sa potvrdzuje všetko to, čo som povedal hej, pred dvomi rokmi, čo som posledne písal články. Je, je jasné, že Trump s Putinom sa stretnú podľa môjho názoru. Tak, ako Stalin jej prinutil Američanov Churchilla a Brita, teda Churchilla Brita a Roosevelta, museli prísť do Jalty, do Ruska, pretože sovietský zväz bol víťazom druhej svetovej vojny. Tak teraz Trump bude musieť prísť do Ruska a bude musieť rokovať nie o Ukrajine, o druhej Jalte, nie o Ukrajine. Lebo Ukrajina je historické územie Ruska. Rusko s nikým o Ukrajine rokovať nebude. Budú rokovať s Trumpom o bezpečnostných garanciách a zárukách, ktoré Putin žiadal záverom roka 21 pred spustením špeciálnej vojenskej operácie. A teraz vidíte, jak už celá Európa sa točí. Jak sú to bezvýznamné nuly čo povedal ten Václav, Van, či ak sa volá vice, vice, Vance. viceprezident Vance? Vance sa to Václav, ako neviem, ako je to angličtinu, e, ja ako. Ako prefáckal Šolca. Ja s tebou sa nebudem baviť, ak ty aj tak prehráš voľby. Čiže Američania ich považujú za marionetky. Ani len. Ani len diplomatickú úctu im nevznášajú. No ale prečo? Lebo sa správajú tak ako marionetky. Tak ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli dnes s nami, že ste išli na túto prednáhrávanú reláciu. Bol tu teda dnes s nami Štefan Harabín. Ďakujeme pekne. Dovidenia poslucháčov. Pozdravujem vašich a vám. Prajem rýchle uzdravenie. Dajte si cibulu, cesnak, med, citron a bobkový líst. A potom ten silu To je ten pite. špeciálny recept, čo ste mi... Áno, povedali. a ja som deťom nedával antibiotika. Toto museli piť. Dobre, tak potom sa ešte poradíme o tom recepte, že čo presne musím spraviť, lebo to asi sa musí celú noc nejakým spôsobom tam lúhovať. Ďakujem pekne. Ľúči sa od mikrofónu Michal Albert a želáme všetkým pekný zvyšok dňa a dobrú noc. Do dobrú noc.